Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite dende Dendeferrol Opaí, benvidas aos informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Emitindo ferrol. Agora no 102.3 da FM Estos informativos son posibles grazas a colaboración das persoas e colectivos da Bisbarra Lembramos que este espazo está aberto á participación de todas vós. Podedes deixar as vosas aportacións, sus herencias, denuncias ou pedradas varias na dirección de correo electrónico informativosfilispim.com ou tamén a través do buzón de voz habilitado na nosa web opaicondousies.blogspot.com Imos co sumario deste boletín. Reportaxe sobre Eco, unha das bandas que xunta Batalla protagonizarán a festa do 20 aniversario da Filispin o 15 de novembro en sesión tardeo no Centro Cívico de Canido. Por André Pequeno Mostro. Día de mortos e Samhain no Centro Cívico de Canido, o 31 a partir das 18 horas. E o sábado 1, o xornalista Bruno Carballo ofrecerá a palestra O mundo en Conflicto o novo mundo multipolar. Son as actividades que nos ten programadas a Asociación Cultural Artalia. En Noticias Dialogadas, Catherine Connolly ha elegido como presidenta de Irlanda. Por Lupe Ignacio. Radio Filispín celebra su afesta 20 aniversario sábado 15 de novembro en Sesión Tardeo. A semana pasada neste informativo Oscar Quant falábanos de Batalla Unha nova banda ferrol terráquea da que é parte E que se presentará na festa dos 20 anos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite deste ferrol, sí, esta que estás a sintonizar Ademais, oubíamos unha das súas estupendas pezas Iamos ouvilos un pouquinho máis Batalla, a nova formación de Oscar Quant Disco que te regalé, un pequeno adianto do que outra das pezas de batalla A nova formación de Oscar Quant Mais esta semana traemos a outra das formacións que protagonizarán a festa dos 20 anos da filispin Surdidas na pasada edición do Festival da Mocidade coa Coalingua como esquío roqueiros Estes catro rapaces presentarán o seu novo proxecto ECO un cuarteto de rapaces moi novos, ilusionantes e ilusionados desde a terra de Trasanco son Adri, ás voces e guitarra Rubén, a batería Gabri, o baixo e unha nova incorporación. Helena, na voz solista Ele se maixela para os informativos da Filispín deixaron unhas verbas e unha das súas balas musicais Equilibrio. Hola, son Adrián Díez, guitarrista e vocalista da banda Eco, ademais tamén do no fundador da banda Xunto cos meus compañeiros Gabriel e Rubén. Comezamos esta viaxe sen rumbo claro, solamente cun proxecto en mente, e non pensábamos que isto poderia convertirse sequera nunha aventura con novos e incribles retos. Agora, atopámonos con esta nova oportunidade de case caído do ceo, de que nosa banda comeza a conhecerse máis, e iso de verdade que para nos é unha alegría inmensa. Animo a que veñades a disfrutar da nosa música, tanto como a nos disfrutamos de tocar, e sobre todo, de tocar para vós que seguro que sodes un público xenial. De verdade que moitas grazas de ofecernos esta oportunidade, espero vervos pronto, que disfrutes do noso espectáculo. Moitísimas grazas. <tose> Moi boas, Radio Fili e a todos os seus ointes. Eu son Nube, chamome Rubén Ribeira, ou Cangrejo para os amigos, eso no batería de Eco. Eco non é só o noso nome, é a sensación que queremos causar, ir dun lado cara outro cos nosos covers e cancións originais. Queremos que se nos escoite tanto o noso carón como se estás lonche Antes chamábamos nos esquirroqueiros, participamos na no mocidade coa lingua deste ano, pero queríamos un aire novo. Temos un pasado, sí, pero también un futuro. Nuevos miembros, nuevas metas en nuevas canciones que mostraros. Quiero veros a todos juntos gritando o 15 de novembro, no 20 aniversario de Radio Philispin, junto grupo Batalla. El embrade o eco es coita, se eh, mellor, se gritamos juntos. Ola, boas son Gabriel Castrillón Ola, dana Son o baixista O que non se escoita Pero vos que os guste moito a nosa actuación Que disfrutedes moitísimo do 20 aniversario de Radio Filispin Que xa nos leva acompañando Polo menos a nos dende toda a vida Porque temos menos que 20 anos Bueno, agradecer moito a Radio Filispin Que nos invitou a este evento Veña, festa Moi boas xentinho, eu son Helena, a vocalista principal da banda Eco E o 15 de novembro temos un concerto Sabemos que poderíades quedar na casa mirando series ou facendo scroll infinito Pero sinceramente, iso non podedes facer o domingo tamén O sábado 15 toca vir con nós bailar, cantar e berrar como se o mundo fose acabar Con vos son e vos luces Prometemos boa música, moito humor e un par de momentos nos que diredes... Isto é con estado puro Así que, colle tropa A veciña, o curmán que di e un osaio E vi pasar un borrato rato connosco E lembrade, o eco soa mellor Cando berra toda xente xunta Vémonos o 15 de novembro Esgotaxe xocupón so Eco Mas que que buscas os ancares Estou sentí sen andar a preocuparme Procuras que teña que buscarte Pero xa paso dacabe pa a crevarme Esgotaxe sou cupón Esgotaxe sou cupón Falas de mi coas tuas amitades Esperando que regrese a aconsellarte Non penso volver a falarte E moito menos que no queres destrutarme Esgotaxe sou cupón Esgotaxe sou cupón Esgotaxe sou non es san ser así creer que podes ser so ti agora ve eso que hai se busca algo adeus bye bye porque aquí non tens perdón Esgotaxe sou cupón Aqui arreáis e intentamos recrutar E a mentiras son penso tolerar Quero axerte que saiba valorar Os esforzos que facemos por mellorar Esgotaxe sou cupón Esgotaxe sou cupón Non fai falla esta todo Para ver que a que facías non era moito Te taches venderme que cambiarías Pero abri nos so, ollos se vi nas mentiras Esgotaxe sou cupón Esgotaxe sou cupón Esgotaxe sou es que este aí por moito máis que sofre non é san ser así crees que pode ser se ti agora de o que hai se buscas algo a Deus, bye, bye porque aquí non tens perdón xa esgotas xa é xo so copón que hai moitos peixes no mar pero xa non quero máis especies de selar Maroxan e Diego acaban de voltar da viaxe que fixeron en rumbo sen mirar xa non queren píos no camiño VAMOS! Fixeron a viaxe para cortar píos navegaron sen destino con tormentas perigosas no camiño Queres que este aí por moito máis que sufren. Non é san ser así Crear que pode ser so ti Agora ves o que hai Se buscas algo adiós, bye bye Porque aquí non tens perdón Se si algo taches o ok, confón Queres que este aí Por moito máis que sufrir Non é san ser así Crear que pode ser so ti Agora ves o que hai Se buscas algo adiós, Porque aquí non tes perdón, xas gota, xe xocopón, so xas gota, xe xocopón, so xas gota, xe xocopón. So Eco, un estourido adolescente traxanqués que xunto a nova banda de Oscar Quant, Batalla, poderás disfrutar na festa do 20 aniversario desta emisora, Radio Flispín. Será o vindeiro sábado 15 de novembro en sesión tardeo. Ademais, haberá DJs felispinianos, aí estará DJ Pepe Cuña, por exemplo, e Moita Radio ao Vivo. Anota na xenda. Pequeno monstro para os informativos da Felispín. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupe. Hola, Ignacio. Que hoxe estamos de celebración. Bueno, para as personas que están ouvindo agora mesmo os informativos de Radio Filispín, non será exactamente neste momento, pero a mellor é mañán ou dentro de tres días que escoiten este, pero que hoxe temos algo que celebrar. Estou encantadísima cando veñen estas novas tan sí, importantes. Sí, eh, onte houve eleccións en Irlanda Eh, temos unha boa nova, que Catherine Connolly eh, saleu elexida presidenta. presidenta, presidenta ¿no? sí. Bueno, pois pues esta, esta muller, pois pues, que se si lees un pouco da súa biografía, coñeces a súa biografía e, sobre todo, coñeces o, o que leva defendendo, non pois pues, pues, eh, é unha vitoria para, para todos e todas nós en Europa, non? que unha persoa así poda chegar á presidencia. Está claro, é unha vitoria da esquerda, e sobre todo unha vitoria da esquerda comprometida con a paz, contra o xenocidio, polos dereitos dos traballadores e das traballadoras, polos dereitos das persoas eh, sin teito, polos dere... pola vivenda, polos servicios públicos, é dicir, que temos que estar... Eh, darnos os parabéns porque en Irlanda hai unha presidenta como ten que ser. Unha presidenta que vai a defender o que moitos e moitas estamos esperando que defenda no seu conxunto Europa. Mira ben que ti, que esta, esta muller Eh, ten unha biografía pois, impactante. Para empezar, bueno, pois, nace nun barrio pobre, o seu pai era carpinteiro, cando tiña nove anos quedou sin nai, eh, eran catorce fillos con sete nenas e sete nenos eran e, bueno, ela consigue sacar a súa licenciatura primeiro como psicóloga clínica mira que casi é importantísimo a psicóloga clínica de presidenta cando estamos en un momento político a nivel internacional onde hai moito psicópata e no poder, non? Pois, fíxatela é psicóloga clínica logo tamén se fai licenciada en dereito comenza políticamente no Partido Laborista pero acaba ingresando nas filas do en FEN e... Eh, bueno, pois ahora conseguindo a presidencia Bueno, o, nas filas do sinfein Féin non acaba de ser es, está apoyada polo sinfein ao 100% non? igual que está apoyada polos laboristas e por a esquerda é, en Irlanda no seu consunto Ela, é, é unha política de esquerdas, pero vamos neste momento está como independente vamos xa chamar así e acedeu a acedeu ora a presidencia Eh, apoyada por todo o abano político de Esquerda ¿no? Bueno, eu decía no sentido de que ela vai a apoyar un referéndum Pola unidade irlandesa, pola unificación irlandesa E creo que iso é moi importante ¿no? Que empece ese proceso Porque sabes que Irlanda está eh, dividida por, pola, Polo imperio eh, eh, anglosaxón ¿no? Polo imperio inglés Dividida desde hai sí. mitísimo tempo E sí, hay... unha situación inxusta. O tratado de paz, vamos de chamar así de Irlanda, data xa de 1921 E ese tratado pois non tuvo má remedio que ser así Tuvo moitas controversias dentro do que era o momento, momento de liberación de Irlanda Pero eh, en donde divideu a Irlanda do norte Irlanda do sur no norte Pois sabemos que ainda sigue dentro do Reino Unido pero Agli é o sinxelin o que hoxe en día pois pues, ten unha maioría parlamentaria eh, e governa. Claro, porque a ver, son cousas tan sinxelas, non? Tan básicas como como que están dicindo que vai aplicar políticas a favor dos traballadores e das familias do común. Están dicindo iso e parece unha cousa moi sinxela, pero que Pero falar de iso, ahora mismo se aparece que estás falando bueno, dun anatema. tema. No? E despois tamén o que vai facer é unha política de neutralidade. Pero que significa neutralidade? Pois non apoiar a guerra. Unha cousa importantísima neste momento. Non apoiar o, o, o armamentismo. Sí. Non apoiar esa carreira militarista sí, sí, sí, na que estamos sí, sí. metidos e metidas en Europa. No? E non apoiar o xenocidio. Vamos, que eu apostaría ao cento cento por ela por todo o que estamos vendo agora, non? É unha persoa que está posicionada contra a OTAN e aparte deso, pois, vamos, é, eu estou é, bastante contento de que sucedera isto e polo menos... Para nós é eh, eh, como se si fuera primavera, vamos, eh, saíran todas as flores e as plantas. Eh, sí, bueno, ao no mar de unha, de unha situación tan, tan difícil e tan triste non a nivel internacional, pois pues, unha cousa así, pois pues, dá esperanza e dá, un, dá forza, dá un impulso, non? Vamos a ter aí un espello onde mirarnos. Sí, bueno, pois pues, moitos urras por Caterín e eh, adiante. E quen se, ente, se, se estea enterando agora mesmo desta noticia, pois pues, que o celebre como estamos celebrándonos. Ata, outra lupe, temos que falar destas cousas máis veces. Non, que ten que haber máis noticias destas. O Centro Social Artabria convida vos a varias actividades a decorrer nos próximos días Na sexta feira 31 de outubro a partir das 18 horas vamos celebrar o Día de Mortos e Xamaín no Centro Cívico de Canido Haberá preparación e montaxen de altar mexicano Obradoiro de Xonchos e Cabazas Obradoiro de Lazos e Cruces Pintacaras Chocolatada Popular E tamén un encontro gastronómico da diversidade Esta é unha actividade Organizada pola sezón de Brincarmos a Artabria En colaboración con varios colectivos Como Asociación Veciñal de Canido Ferrolterra Antiga Movilidade Humana muiño do Vento e Fiada Te maidós, moito nos amaéis. É hora de contar historias de medo e fuxir mo. Inscríbete a estas actividades no teléfono 698130998 ou no correo electrónico info@mhumana.org. No sábado día 1 de novembro decorrerá no Centro Social unha palestra con o xornalista Bruno Carballo intitulada O mundo en conflito, o novo mundo multipolar Bruno Carballo dará a súa visón da situación política en varios pontos do planeta oferecendo unha análise alonxada da que se ouve nos máis media desde a súa propia experiencia en países como Venezuela, Colombia ou Ucrania Esta é unha actividade coorganizada entre a Artabria e o Partido Comunista Portugués. Informa para a Radio Filispín, Silvia Bogo. Ata chegou o nos informativo. Lembrar unha vez máis que podedes ser vos mesmas que en participei desde informativos achegando as vosas voces cunha mensaxe de voz ou por escrito ao correo electrónico informativosfilispim.com Boa semana a todas e saúde. Quedades coa banda un mes bule que vende sacar disco este mesmo mes. Non vale parar e este o seu tema movimento.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 Radio Filispin. Aquí, sin filtros. Aquí, a información. Aquí, a tu amor. Aquí, trasancos en acción. Y aquí, a vos, das, mulleres. Aquí. Aquí. Aquí.